Saiestu altzen, malko bakoitza, salaketa bat da. Rosa Luxemburgoren esaldiarekin azten gera gaur komundu hotxak, urte honetako lenda bizikoa urte berrion eta ongietorriak. berri honetako lehendabiziko nazioarteeren saioa beraz, eta horkoan baiazko gertakarien errepaso bat egin bar du. Hainbat eta hainbat gauza gertatu ziren nola ez, iaz nazio arteen mailan, Eta gu gaurkoan eh, hainbat kontu izango ditugu, hainbat elkarrizketa eta hainbat gertaera errepasatuko ditugu, baiazko mundu hotxak honetan, saio honetan eindako elkarrizketen zatien bitartez. Palestinara jungo Gazako bombardzaketaren e, berri emango dugu berriz ere, baitare Gazatik Gazara ekimenaren e, inguruko elkarrizketaren zati bat entzungo dugu ere. I preferen nasionalizazioa goratuko duzute ere bai, horren inguruan aritu izan ginen iaz munduotsak honetan eta horren inguruko elkarrizketaren zatia ere bai izango dugu gaurkoan. Txileko ikasle mugimendua. Hala Kataluniako hauteskundeak besteak beste, gaipi esan bezala beraz, bimila amabi urteko errepasoa egiteko ongietorriak nazioartearen irratxa jonetara. Eta horretaz gain eta ezer baino lehen e, nazioarteko iritzi zutabearekin ustein zaituzte. Gaurkoan Diazek ere, ekere, ba munduan zeharrean bimila amabian gertatutakoen errepaso kritikoa egiten digu. MUNDU OTSAK Eko balantzea edo bilana egiteko garaian oiren bezala gozo eta mikatza anazten dira hamaitzea dagoen 2009 honetan. Badira komponbidean hamaitu dira biatu diren baina aldi berean okerrera egindutenak ere baditugu. Obera egindutenen artean Kolombia izan deiteke aipabarri netako bat. Ameriketako garrilari gizarrenak FARC Jose Manuel Santosen gobernuarekin elkarrizketa prozesu bati ekin dio. Osloan izan zuten lehen arremana eta horretik abanan ere izan dituzte itzorduak. Gakazka latza eta odoltzua izan da Kolombiakoa. Milakaildako desagertu eta errefusiatu paigatu da izan dituzte. Fark ezesik Kolombian paramilitarrak ere aritu izan dira. Armadarekin batera bertako dirudunen eta atzerriko multinazionalen mesaretan borrokan. Askotan ere, narkotrafikoa ere erabigi izan dutela herria zapaltzeko. Egia da, Kolombian ematen ari den prozesua ez dela lehenengoa, eta horretik eman zirenak zapustuak izan zirela. Laroita laro margarreneko amarkadan, gerrilariak bizitza politika normalizatuan perteratzeko egitasmoa izan zen. Unión Patriotika alderdea izan zen nautatu zen bidea. Genozidio latza, behiratu zuten orduan Kolombiako ezkerreko militanteek, Unión Patriotikaren bidea modu bortitzean mostuz. Politika gintza bermatzea izanen da ziurrenik prozesu honek askatu garko dituen denekoa pio bat. Kolombiako duraren jabegoa izango da zertu barreko beste gaietako bat. 1940-alauan fark jaiozenean nekazarien luregarria zertzea zen elugutako bat. Ordu tiko nam Kolombiarren ondasunean lapurtzea ohikoa izan da ere. Agarazu gari konpondu garri dutuzte Kolombian, baina alkarrezketa bidez konpontzeari egin diote. Antzeko zerbait ezan eitek bertako herriaren hortasuna eta ikuntza onartzea gutxieneko baldintza izan du. Euskal Herrian ere antzeko bide batean gaudela ezangenezake. Balantzearen aldek askarrari dagoklionean, herrialde Arabiarrak izan behitezkeai, pagai. Aurrek urtean, udaberri Arabiarra izeneko matxinaba mutzuarik inzioten, askatzasun egarriak mutzatu uzal. Menteratzen zituzten errezimen ustelen amaitzea eskatzen zuten. Txalotzeko helburua, baina soritzarrez nazioarteko interesak, atezede petrolioa, tartean sartu ziren. Libian, Natoen, Momarraketak izan zituzten, eta beste herrialdetan dausa sakon ezaltatzeko hasi ziren mendeoaldeko potentzieke. Azkenean, erdibildean, gelditu dira Tunizian edo Egipton. Dita, protiktadore ustelak bota, bota zituzten, baina islamiste kontrolatu dituzte ondorengo profesu konstituzio dileak. Palestina egolarim eser egin ordea, ana imusulmanak botera elzeak, jamasekin dituzten loturaz diregata. Egipteko jendartea bitan banatuta lagola ezal daiteke, baina Sirian egoera oa indik e, da, banaketa hau gerrate zibila bilakatu baita. Hemen eren nazioarteko eraile ugarrik, sartu duten guturra euren interesak defendatzeko. Turkia, Saudi Arabia, Israel, Europako baltasuna, Ameriketako estatu batuak eta bat ruse bat ari dira aleian Sirian esperin ere herriterragaltzaile. Eta nazioarteko iritzi zutabe horren ondotik musika pixa batekin uzten zaituztet. El bicho talderekin hain zuzen eta Ron Ondoren saioaren hasiera nan aipatu bezala 2012ko urteari errepasoa egingo diogu. eta nagusia beraz estel ontziaren nibilbidea eta Israelera iristear zegoenean izandako dako oztopoetaz, itseitera eramaten gaitu, horretarako telefonoaren bestaldean, Mikel Goenaga daukagu, gazaruntz, ekimeneko kidea, arratsaldeon, Mikel Arratzaldeon Beraz, eh, orain delaguin batzuk eh jakin dugu Israelek ostopatu duela, gordatu duela estelontzia Palestinara zihoana, Gazara zihoana bloke hori e, austera elkartasunez beterikontzia, baina ondo irutzen bazaizu labur eh izan dugulako gusti hon eta saio honetan, baina eh lagur azalduko dugu pixkat zer zen, zer den e, estelontzia, zer den e, Gazatik, Gazara ekimena. E, bueno, ba, estelontzia da irugarren, hau, irugarren zailakera e, gazaruntz e, e, ekimenaren inguruan 2008-an izan zen lehenengo lehenengo ekimena oso tragikoa izan zana e, errealgoa armadak bederatzikide ere izitun eta bigarrena izan zen 2008-an E, baitare oztopoak izan zituen atena zen e, kontrolpean eta gre, gre, grekiar gobernuak ez zirutzi gazarun zuaten eta izan da hirugarren saiakera hau atera da e, Zuediar talde e, Siptu talde taldeak e, antolatua Eta bere bilbidea ba, ilu hilabeteko izan da, zehar eta hemen bueno, aukera izan jendun ere Euskal Herrian, eukitzeko gurekin ba, buztu bukaeran. Eta ilu hilabete ondoren ba, ba ointxe izan da, bo. en bere azkeneko <laughs> este, bilbidea, oa bilbidea nola baita e, zaruntzuko bidea nola azopatu duten, e, izan duten lehen golerun batean, eh gasatiko milara marmillada zeuenean beraz mm. eh ur urra no zerte guztiten saiakera esaten e, zenuen hiru hiru saiakera hauetan e, gutxi gorabehera helburu berdinak blokeoa apurtzea elkartasuna eramatea gazara Zergatik, helburu eh, hau, zergatik eh, nolakoa da bloke hori gazak pairatzen duena? Bueno, eh, blokeo azogorra da. 2016 aurrera jamasigira zizitzitzitunean hautezkundeak eh, eh, gazan. Eh, Iruelarrek jarri eh, zuten blokeoa eta gero gainea beti erasopean eraso egon dudan lurraldea da. Oralde oso txekia da, berdo, eita piko kilometer luzera eta ma bizabalera, eta milioi terri, milioi, zazpilion da berdo eta mar mila bizitida. Beraz, bloke horren bitartez egiten dena da, mundu handagoen espetxe ahondiena e, e, antolatzea. Horren ondorioz, ba, pentsa daiteke oso modu erresean zernolako bizitzadara matenan bizirirenak e, osasun gintzan, elika maian, el, elaboraritzan, eta bestaldetik ere bai e, arrantzan. Eta arrantza bakarri daukate baimen oso estu bat irun milara egiteko arrantza oso leku konkretuetan. Eta ardun, basaiakera hori bai zandan labaita dirazteko eh itxasos nabigatzeko askatasun askatasun eh e, e, eta eta eskubidea, ez? Eta horrekin ba naiz eta gero izan dira beste aukera batzuk eh Egiptotik beste talde bat e, osatu izan e, blokeoa bugatzeko eta barbanya hori itxasoti que saietzen ari da. Hum -hum. Beraz, esan dezakegu ekimena ekimen politikoa dela, neizta ez ta honetan ere bai, baina beste urtetan saiatzen zen giza e, giza laguntza eramaten gatzara, bai. ezta kit aurten ere helburu hori zeukan, baina hori baino helburu politikoa salaketa helburua du ekimenak, ez? Bai, bai, bai, ekimen humanitarioa es, ekimen, maria, ekimen humanitarioa segur es, eske linda ite modu askotan eta segure eski gaina herrerrek esatez da, bai guk e, ekemin humanitario baldima da, guk bitartiz bidali ezazute eta guk eramago era ditugu azara oie esaten dute ez ekarri barkua gure portu batera eta gero gukortikan eramago ditugu azara ez hau da salatzeko zerolako eran bizidan gazako herria eta palestinako herria oroarrez Mundu Otsak Ba esaten genuen gaurko elkarrizketa nagusia internazionalista egunaren ingurukoa izango zela eta horretarako telefonaren bestaldean gure laboratzailea den Fakun daukago arratsaldean Fakun Aldean, Gaurkoan elkarrizketatu bezala eta zein beste kolaboratzaile gixara hitz egiteko e, internazionalista egun honetaz eta internazionalista eguna berezia izango da Eskapenak 25 e, urte betetzen baititu nahi bauzu, honekin e, hasi gaitezke hogeita garren urte urren ez da? Bai, e, Euskal Herriko eragi internazionalista hogeita 25 urte betetitu aurten ezago data atzik, hau da e, askotan e, urte honetan on, esan dugu, oita urte betetzen ditugula baina egun handia, ba, barru izango da, azaroaren amarrean e, altxasun, zakana aren erdian egingo dugun e, egun rebindikatiboa eta, eta festiboa bebai, bi bi kontu handiak batuko ditugu batez ere oroimena, e, orain arte gindako lana, eta edo spazatzeko eta elkartzeko eta eta aurrera begiratzeko e, arraziak ditugula. Eh bai, ezinbestekoa da atzera begirada bat e, botatzea kon, kontuan con Tuani Zan eh ba, Nicaraguako irauntzarekin iraultzaren e, beroaren ondoan, berotasunean e, sortu zen, e, e, azkapena vera, e, aurretik baziren e, hainbat e, eragile e, komitez e, komite se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 E, prozesuak borrokak eta realitzatuberak ezagutzen ezagutu dituzten euskadunak ez, e, eta eskarikoak eta eta hoien bueno, hoiekin e, berriro biltzeko eta eta errepaso moduko bat egiteko abozueta hauetan bizit, bizitako gauza guztiak ba Ba, zaiatuko gara gogoratzen eta irudikatzen e, altsazun, ez da zaroren amarrean. Eta esaten zenuen, bin horabidetako e, lana edo esperientziak, e, azkenian horixe e, da internazionalismoa, eta azkenian euskal herrian internazionalismoa definitzeko edo irudikatzeko e, baskapena izango zen adibidireik e, garbiena, ez da? Bai, bai, Ezkellerrian bai eh brigade brigaden Lanaekin eh bueno, aurre pauzo, aurrera pauso itzela eh, eman genuen, eh, kontuan izan eh eh ba, diogunean konturatu eh, kontura Tubargara Herrivakoitzak badituela bere ezaugarriak, bere borroka egiteko moduak eta eta inperioak edo imperialismoa que eh, hain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 eh no es que el Bezala ezaugarri deberdinak eh, ditugula, baina baina man comunean gauza asko. Eta eskapena brigadak ba, ba, bueno, oso oso pauso eh esanguratsua eh zuen eh, Euskal Herriarentzat eta euskaldun hainbat euskaldunentzat eh bere momentuan baitz ia bai, bai eh, kubaraba baita eh, latinoamérica edo edo edo europa eh, txokotara eh, joan dako eh, lagunek ba, badaukate hor esperientzia oso importantea eh, interna internacionalismo eh, bertatik eh, sentitu ezagutu eta eta biz izan dutenek eh, ezingo dute astu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 sentimenduak eta internazionalismo eta elkartasuna ba, dira oñarri eta testigantza hoye guztietan. Orduan, ba gonbiatuko nituzke eh entzuleak, ba bertarajo eta, eta purka adibide, adibide batzuk eh ikusteraz ze, eh benetan e, merezi du, merezi du e, ikusteko e, euskal internazionalismoaren eh aurpegi Alpegi Zabal e, za, Zabal horren mozaiko polita osatzen ari garela eta eta asko eta asko geratuko dira kanpoan edo edo ditugu bildu baina baina hori da adibide bat eh datu argi izateko ze hiragana ezandoen euskal internazionalismoak Mundu hotsak Txilera goaz beraz eta horretarako telefonoaren bestaldean inigo daukagu. Txilen dagoen Euskal Ikaslea. Erratxalde inigo? Erratxalde hon. Gaur... Ego hemen. Hori da. Gaurkoan zurekin e, bertako ikasle mugimenduaz e, itzein bar dugu. Iritxizarenetik e, ba, grebak daude Txilen, Santiagon bereziki eta gaurkoan bazurekin e, guzti horretaz itzein nahiko genuke, zure esperientziaz eta nola ikoste duzun hango panoramaz, beraz, lehendabizi, dabizi, e, ba, e, Txileko eskuntza sistemaren inguruan galdetu barrizut? E, bueno, Hezkuntzaren ba, egora, men oso txarra da. Unibertsitate gehienak oso gareztiak dira, eta ikasle pila bat ez dute haukerarik eh, unibertsitatean sartzeko. Eh, Zenbakitan adirazteko hemen gutxieneko soldata egun talaurogei tamabil milako pesokoa da eta, eta nire unibertsitatea edidez egun talaurogei milak hilabeteo kostatzen du. Orduan ikusten duzun bezala, kasi berdina da. Uhum. eta nire ni, unibertsitatea merkea da, e, besteak asko, asko zugarreztiako bagri da. Ez hori arazo bakarra eta ez hori arlo bakarra, zeren e, lehen elkarrizketa hasi baino lehen, naipatzen zenidan baita ere, ba, bigarren hezkuntzan edo em, institutoen egoera, nahiko txarra dela ere bai, ez? Ba, igual, e, e, kasi e, txarragoa goaz, zeren... E, ezberdintasun handia badago eh, publiko eta pribatuen artean. Eta ikastetze eh, publikoan eh, oso, oso kalitate txarra badago eta ikasleak eh, oso gaizki preparatuak ateratzen dira unibertsitatean sartzeko. Eta hemen, eh, hemen badute selekti, selektibitate mota bat PSU deitzen dena eta orduan hori, e, proba hori egiten da unid, unibertsitatean sartzeko. Eta noski, e, ikastetxe pribatuak joten direnak nota hobeak ateratzen dute, dituzte eta eta orduan aukera gehiago dituzte unibertsetetan sartzeko. Mm -hmm. Eh, publikeoetarara joten direnak e, ezin, ezin dute uh, unibertsitate publikoetan sartu eta ezin, e, ez daukate diru, dirurik eh pribatuak ordaintzeko. Mm -hmm. Lehen e, ere aipatu duzu, ba, ze nolako gareztia biren e, Unibertsitatetako matrikulak, nola iten dute ikasle txilat, txiletarrek, ba, azkenean gaztu horiei aurre egiteko? E, estatuak, e, bi, bi laguntza mota eskaintzen duzu, e, alde batetik bekak eta beste aldetik kredituak. E, kreditu hauek dira interesekin. Normalean e, ikasleak saltasun asko dituzte e, kreditu hau ordaintzeko. E, askotan aipatu izan da, Txile, ba, estatu neoliberal e, adibide bezala, Pinocheten estatu kolpea lotzen da honekin, nola esperimentua izan zela, Pinotxeten estatu kolpe honen ondorioz, ba, estatu liberal delako hau, martxan jartzeko. Hori bizial da gaur egun orain ere? Bai, bai, noski bizitzen dela. E, pinotxeten golpe baino lehen, eskuntza publikoa zen. Eta orain go, eredua, da, pinotxeten erentzi, erentzi bat. Ba, direz, manifestalditan kantatzen dute beti, ibakaer, iba kai iba la educacion de pinochet ta uz korrel o sea da gauza eredua dagoza bat eh, momentu honetan presentea dago nu <hum> e, bai gaur adidez litio ekstrakzioko eskuidea pinocheten seniderati mandiote E, beraz, esaten genuen, zu pare bat hilabete daramazula mazula Txilen eta iritsi zinenetik ia-ia protestak e, izan dira Gainera protesta hauek ez dira berriak azken urteetan ba, berri asko ik, e, torri zaizkigu Txileko ikasle mugimenduaz, ezta? E, bai, bai, lehen urtean mobilizazioak e, xe hilabetez irendu zuten eta oso partizipatiboak izan ziren. E, gizarteko beste sektoreak parte hartu zuten eta izan zen gauza bat e, benetan oso handia. Hmm. Nire uniru txatena didez, e, sei hilabetez e, greban izan zen. Horten hmm. ere hala izaten ari da, edo zuk zer ikusten ari duzu e, bertatik. Bueno, eh, aldi honetan, eh, izan dira sekundariako ikastetxekoak eh, mugimendua berpiztu dutenak. Eta, eta unibertsateak eh, segitzen ari dira. Baino badirudi pixkaat eh, jendea nekatuta lagola eta ere bai faltatzen da pixkaat eh, igual koordinazioa. Hori da eh, gutxienez eh, mengo jendea esaten duten. Eta protesta hauetan ikasleak bakarrik ikusten dira da beste gizarte mugimendu batzuk ere bai parte hartzen dute. Lehen urtean ba, ikusi ziren beste beste gizarteko sektoreak, baino e, urteuntan momentuz ez da, ez da ikusten. Eta da igual gauza bat e, jendea eta ikasleak e, eskatzen ari direna. Zeren e, langileak ez baldin badira ere, eh, bai, hau sartzen mugimendu partizipatzera participatzera, pues ez da ez da zer gertatuko. Zeren ikasleak bakarrik ezin, ezin dute zeregin. Zeren, askenean planteatzen dena, kaso estugu e, gehiagia ipatu, baina e, mobilizazio guzti hauetan, ba, privatizazio, o, o, sistema privatizatu horren aurka egiten da, baina asken finean nola bait, beste gizarte ere dubaten alde ere egiten ari da, ez da? Noski, bai, bai, bai, da e, aldaketa e, gutxinez nola planteatzen duten ik, e, ikasleak, da aldaketa bat haundiagoa, e, e, baino e, doako eskuntzaz hasiz. Lehen urtean, igual jendeare bai nekatuaz, lehen urtean mobilizazioak erraldeak izan ziren eta esen kasik ezer lortu. Bakarrik e, e, e, e, lehen aipatzen nuen interesak, jaitzu e, zituzten, euneko goztetik e, euneko bi koma goztetik jaitzu ziren, eta ere bai pixkat e, igoz iren baina baina karrik hori. Eta ere bai ertuzen ari dena da estatuak e, mobilizazioen kontra ba beste ari da lege, lege reprisiboak sortuz. Amaitzen juteko, e, ikusten dugunez e, ba Iaz, horrein dela bi urte mugimendua potenteagoa izan zen, ikusten dugun nola baita mugimendu hori beraka dijola joala, eta nola ikusten duzu aurreran zean e, ikasle mugimendu txile rau? Ba, ba, zaia izango da zerbait lortza, jendea nekatua da eta eta esaten nuena, e, estatuak e, bagezten ari da, bagezten mobilizazioen kontra, Eta momentuz zai izango da zerbait lortzea. Zerbait ahondia e, erratu da jendea berriro ausartzeko borroka atzera. Ado, sinigo, ba, txiletik eh, mandiguzu, bertako ikasle mugimenduaren kronika, mi esker, eta kaso beste bat arte. Mi esker. Mundu Otsak. Beno, ba, esaten genuen bezala aste honetako berria IPFren nazionalizazioa izan da eta horretaz hitz eiteko gure Argentinako korrespondentza dago telefonaren bestaldean, arratsaldeon gorka. Tabora bueno, beste batzuetan hainbat e, ba, berri ekarri izan dizkiguzu baina gaurkoan eia da berri nagusia e, ba, ba, Oe IPFen nazionalizazioa esango nukehiia mundu osoan zehar behinzaat pentsatztzen dut bai argentinan bai e, Estatu Espainolean e, eta beste imalekuetan basteko ba, berria izan da e, medio guztietan e, atera da eta bueno, horretas hitz e, egiteko zaitu gaurkoan gurekin. Ba, Piskabat, eh, asaltzeko, eh, akaso lendabizi, eh, zer, zer den nazionalizazio hau, zer ze planteatzen ari du Kirchnerren eh, gobernuak? Bueno, ba, alde de gota dein, ba, ez da, sekulako zelaparta mediatikoa sortu da, Argentinan dintzatzi hori da, gaina nagusia erailetan ez dago besterik, kaleko pintaetan ere bai juri oso ari dalti herrizetena, da, kalian zer zerre boten den idatzi eta eta horre ere baina bari da itf aldeko e, bargo ugari, eta eta erkarizketatzen ere baikalean, ez da. Bueno, ba, pixagat, Kristina e, Ferrandez engobernuak proposatu duen e, neuria, aukestu e, duen proposamena, ITF-ren bernazionalizazioa da, zelena bazen, nazionala, gero privatizatu zen, eta berriz ere Eh, nazionala diurko legiproposumena orkestu. De hurri honekin, eh, Repzoli, berak dauzkan aziotatik eh, uneko berroa amaika, lioke, beraz, eta amaika txenduko diokera, beraz, kompainia estaturen eskugeratuko ditzateket, eta interes publiko gisa izindatu du petroliaren ustia plena. Bueno, ba, Diskurtso horrekin, Cristina eh, Ferrandez tekstu duna da, energia alde, gine, duela, eta lotasun denen alde egin nahizuela eta petroleoa garrantzileko gizarteen berren arabera eh erabiseko armoa bertan Hmm, itegondo dugu e, pixkat aurrerago, eh zertan e, bilakatzen alden guzti hau zenolako onura edo kalt izan ditzazen, baina eh ingo dugu pixkat eh behirada ere bai atzeraka, zeren e, esaten zenidan elkarrizketasio baino len, ba IPF Estela Edonolako enpresa Argentinan simbolikoki ere bai eh garrantzi handia duela. Bai, eh e, Argentinako industrien harri esango izango benuke eh simboloak eh Argentinako garaiko paroenen simboloa sumintzen da. Eh Argentina izan da itxe historikoki eta badu alako e, alertamentasun kutsu bat ere bileren sentimenduan. E, aurrekoan naginahi uruzitu egiten badin badeno eta bileren eh sentimendu nazional txikiten nagunuen ba horren IPFrekin ere berdin gertatzen da. E, jende askok dauka hori Mariagarealeko simbolo bat da eta neurri politiko ez da indi, estrategia politiko ez da indi, badu neurri honek kutsu emozional bat eta bueno, fisika transcendentalak daki eta horre horrekin ere Eta esaten zenuen, gara batean enpresa e, nazionala izan zela, pribatu izatu zela, aste asteontan iragarri dena bernazionalizazio bada, guzti hori e, nola e, errepaso txiki bat egin dezakegu horrena, eta pixka bat ere bai e, nola bizi izan den e, prozesu hori ba, haine garrantzitsua den enpresa izan da Argentinan. Ba, eguno, IPF mila batzen duen eta goita bian e, sortu zuen hipoliteni gogien mm. gobernuak, oian hori arren mendeko hasi eran, benengo egin zirera arkezantinan, eta, bueno, ba, usti apen horiek erregularitzatzeko sortu zuen enpresa estatala. Eta estatoren nahi izan zen, mila beratzen eta largoitamadi garen arte. E, ba, gizuen, benoitan bergarren amarkadan, benen ben gobernuarekin, benen Argentinan, politika neoliberalak izan ziren oso gortitzak eta e, estatu batzen bat, empresat zituen baita ere politika hor horien barruan, eta horitako bat izpezeren salmente izan zen. Beringo egintzen, eta gero, gero gero eta mederatzean, arraksolek e, irosizuen empresaren akzioen digiengoa, gordon utzizion nazionala izateari. Eta, bueno, ba, aldarik apen, Historikoa, bon historikoaz, tegitazkin urte eta kaldarrik apena dintzat bai izan da, konstantea, gizarteko sektorea ondibatean, ipeferientzalmenta lotxagarritzat zuten, eta haren berezko gapena ba, e, oso garrezko zutitzen zuten. Mundu hotsak. Esaten genuen, beraz, gaurkoan, e, gibraltarreko etxaz e, mugan ematen den tragedia bateta eta zitzein behar dugula horretarako telefonoren bestaldean, e, sos arrazekeriako kidea daukagu, arra txaldeon, Mikel? Bai, eh, txaldeon. Beraz, esaten genuen, tragedia bat, egunez egun, egun e, hainbat eta hainbat pertsonen bizitzak e, eramaten dituena, eta gaurkoan, elkarrizketa hau, e, ba, horrein dela pare bat azte emandako ekimen baten ariraz etorren, baina negia da, eskerostik, ba, besta inbat hildako egon direla Europara etortzeko bide horretan, e, txalupa erabiltzen diren, txalupa horiek e, ondoratzen direnean, eta hainbat eta inbat hildako izaten dira urtean, ezta e, Nolako egoera bizi, bizi da bertan?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 gertaera kolako ditugu, baina gehien bat e, Italia eta Grezian izan izan dira e, il il, e, il, il, e, il, il e, gehienak alde hortatik etorria baita ere bueno ba hemen ere nahiko nahiko e, ba, e, bueno, ba ez e, adibidez e, PDH o Horre, Andalusiako elkarte bat, erakunde bat esaten ezaten duen dezela bere txostenean, ba, iegaz, okerrez e, banago, basortzi mila ingurun izan zuten atxilotuak bakarri horrego aldeko frontera hortan. Expulsatuak engero, pues beste zazpi mila ingurun, edo izan zuten, bueno, Estatu Espainiolean orokerrean. Eta, hau, ez, honekin lotuta ezin dugu aztu,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 herrialde herrialdetik etortzen diren, hobetxeko ba, bere bizim modua baizik eta izaten da normalean irrasoi bat e, oso bueno, ba, beharre, behar, beharrak ez dituzten e, gozeez ia gozeez ari dire pasatzen eta etortzen dira herrialde, Batzutik, ba, gerran dauden ere, eta, bueno, azken finean, ba, oso egoera, latsa azken finean, eta hemen, naiz eta krizialdian ergo edo krisialdi egoera oso izatea, haiek datoste herrialdean, haiek e, bere herrialdean, e, hemen baino asko zoge okerragoari dira pasatzen. Orduan, horregatik e, ez da kontuan hartzen, hemen dagoen krisialdia ba, esateko, bueno, ba, E, gutxiago ari dala e, jaisten edo jaisten ari dala flujo hori ez egoaldeko e, parte hortan bintzat ez da hori gertatzen Migrazioak aipatzen dituzu eta migrazioek izan ditzaskete aurpegi ilun asko kaso eh Mediterraniokoasoan ematen den gerta hori gertaera hoiek izan daitezke e, ba, ilunenak esaten zenuen batez ere Grezia eta Italiara dijoasten e, etorkinak izaten direla istripuak eta hildakoak e, sortatu direnak eta baitare, e, estatu espainolera iristen direnak ez dakit e, badagon e, zenbakirik e, nolabait neurtzen yeah. ezenbat eta hildako egoten diren urtean mediterraneo itxasoan? Bai, e, komentatu dizuna e, erakunde honek e, e, Andaluzia e, Asociación Pro Derechos Humanos de Andaluzia ezaten da, ba, hauek ez aiatzen dira kontabilizatzea urtero bai, okerrez banago berreun, ingurun e, e, azaldu dira asken bere askaintzoztenetan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 Ba e, Arabiaar herrialde batzuutan gertatu ziren ba, bueno, irautzak egoera horiek ere, oraindala urte pare bat, horrekin ba, lotuta ere, ba flujo bat, gertatu izan zen nahiko fuertea eta horre bueno, e, ere ikus izanez baita,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 Olako gauzak edo olako e, mekanismoak ez usteko onera pasatzea. Eta horren ondorioak ba, izan dira egia bai, esan e, e, italiako kostalde hauetan, ezin dizute ezan horrein ze aski zenbat, baina hil dira jende asko, kuan zan urtean. Osa, estadistikoki higo da asko, asko, e, zonalde hortan. Eta esaten zenuen, naizta urtean hil hmm. bat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 Baitan ikustu dut, e, ondo datorrela torrela ogoratu, hau da, e, e, Afrikako ia herrialde guztiak onera, haien, e, bere biztanleek lehek, onera etortzeko behar dute bizado bat. Hori nahi du zan, Juan behar dira, Espainiako konsuladora, herrialde hoietan dauden konsuladoak, eta eskatu behar dute bizado bat onera etortzeko. Eta hau da, ia, ia, imposible eh, lortzea, orduan.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 Gelditzea alde batetik, baina gero ere, ba, beste aldetik, e, Europar batasuna bera, e, urtero, argitaratzen du, txostenak, esanez, hemengo ba, jendea, ba, bueno, gero eta urtere ditugula, behar dugu ba, bueno, e, jende gaztea, e, ziurtatzeko gure pensioak, tabar, orduan e, Hau da, bueno, kontra esan bat, baina hola dago, planteatuta aspaldiko partez, eta hornei, irtenbide bat lortzeko, pues, egia esan nik ez dakit nondago, egia da oso, oso da eta konplezkoa da. Baina, e, naiz eta konplezkoa izanez e, hemen egunero ari gara ikusten da drama bat, eta drama horren aurrean bai eskatzen dugu, ba, gure erakundetik adibidez, Ba, erresponsabilidade pizka e, bat e, Europar Batasuneko erakundei e, eta gintei ba, bertan bera usteko ba, drama honek ari gara ikusten egunero MUNDU HOTXAK MUNDU Bezala gaur Katalunian izandako dako hauteskunde hoien inguruan hitze dugu taia da telefonaren bestaldean ba, Bartzelonan daukagun laguna dugu, arratsaldeon, Andoni? Bai, zailean sumuz bat. Ondo, ta zu sumuz. Ba, bena ondo. Ondo lasela selecian. Beno, basko hitze egin da, eh, Kataluniako auteskunde hauen inguruan, bai kanpanean, kanpaina horretik ere bai zurekin hitze egin genun eh, badiadako manifestazio jendetsu horrenarira eta den igandean auteskundeak izan ziren eta nola baiit baraitzen da hitz egiten gaiaz, aurtengo hauteskunde hauek independentziaren edo erabakitzeko eskubidearen e, inguruan eztabaida sutsua izan dute, eta bueno, gaurkoan zurekin guztionen inguruan hitz e, egiten eta egoera aztertzen saiatuko gogera beraz lehennik eta behin, naiz eta seguraski gure entzulek jala esagutzen duten, e, ba, otezkunde hoien emaitzak e, aipatuko ditugu pixka bat? Bai, ba, nik buruz osan dutak Baina, benga, ba, azik, ba, ziuk, barroita marrotea zituen, barroita marrotea e, goatu behar da, e, majoria edukitako, majoria osolutu edukitako, e, hiduro gaita diputatu behar dirala. Eta aurrekoan, e elezioak izan ziranean, eta orain arte masen gobernuak iurudu oitabi zeuzkan mm -hmm. Eta horrein goberna, zer horretamara tira deditu. Honek zan edu, ama dituela, eta eskatzen zuen majoria absolutu horretetkan, emezortzira galditu gara. Mm -hmm. e, bueno, bigarna esker republikana izan duan, oita, uf, takit biatuko denean, zer baina oita bi, eta ditu usteet, eta... Bueno, eta litzkronika dengo, ezunzuk ez, ez da, <laughs> Berea, eh, eska republikanag antzetikan, eh, Partido Socialista gelditu da. Socialista, que son leche hartu dona, inguru, eh, 16 ustatu zerbait, eh PP laugarren indarra izan da. Eta horren bai. atzetikan, ba beste bi eh, talde bate hain, hain berria, baina goraka nabarmena izan duelan, Ciudadanos eta azkenik eh Kup, eh, Iro Esartlekorekin okerrez banago. Bere. Bai. Ba, parlamentuan e, sartu berri dena ber. Claro, bai, Emma bai. Nocati diquita, el Partido Socialista de la República Anataba, PSC-Congay, Pepe Clementexi eh ICV e, e, da zuego, eh eta ostar batke izquierda uno, ostar batuanengulo eh seranengo franquista, segun ez dago na. Da. Eh Ciudadanos eta Ba, eta git, ara zigitezki, igual, pixka, ziutaz ziu, farra egiten, eh? <risa> Nimenzo da, kriston, kriston postazuna, edamantzun. Betxo etxet horren nintzen, eta enu, erukan gau elektorale egiteko intentzioarik zenikatutan egon, eta eta, eta entera dirikin nunean, eta berro ditamartzen amazkila ikusen nunean da, borto martako korrika batean joan nintzen lagunen gana, e, gau elektorale egiten niziona. Eta horretu ginean, ba, ba, risa batzoteta egiten ez. Bai, zerren zer esaten zenun, e, beraiek eskatzen zuten azen majoria absolutua, esan beharra dago, e, ba, hautezkunde hauek aurreratu zituztela bi urte zera amaten bakarrik gobernuan, eta aurreratu zituzten. Baina entzarekin nola baita, e, beraien gehiengo hori, Egegingo simple batetik izatetik, egegingo absoluto bat izatera, eta balortu dutena kontrakoa, jaiaia ez? Bai, bai, bai, egitekan bai, zeona, bai, bai, bai. Hmm. E, gauzala, gauzala nen, e, gauzasko begiratu behar dira, begiratu behar dira zentzu bizan diran faktoreak edo, ez? E, argidegonela, e, bela dipanteatu dutena izan dudala, plebizito baten moduan, hau da eh diskurso politikoa edo bitan banatuz eh, independentzia edo autodeterminazioan aldera horunak eta eta eztautenak eta lekuan esan genun bezala izan dute masak eta eh edo kiuren gobernua ketako la koer sertem biderik ba murrizketek eta eragiten zioten eragiten zioten edo riesgoste politikoa da eta, eta iaia inoperantzia politikoa dela da es eh gobernua azkaldian ez, ez azken aldia, ben, eta eh E, zera represorio bat bestedik, eta indar represorio bat bestedik, eta... eta iazan nintzen gara bezkolo. Ba... ba ezintasun politiko gara zuen. Horrela, ateratzen, e, kristiaren ezin egona eta bideatzen zuen espektu fiskala den inguruna, edo. E, hor... ba, pixka konfliktoa do, estatuarekin edukin nahian. Eta... eta ez ezkoa jasuzunean, eta, eta ikusitzunean e, irailak amaikean pasazan hasu manifestazio ba ori, hori, finantegorietaz, ba ere abiltzuna u, politika e, ekonomikoa edo be, pixket, e, alde pizkat eh, alde eta beste lau urteko hitaaldi masibo ban dortzeko eh hori bigarren murrizketen txanda edo no, ariketen dargailena ez diarasteko, es. Baina bueno, eta hortik ikusi ben Mundu ochak Arratsaldeon golo. Arratsaldeon bai. Kronika beltza esaten duen eta ba baduzu zer kontatu du tamales, ez? Ba bai, hala xe esaten dugu nolabait ez aterren, izan ere, ba azken egun hauetan e, gabiltza ba pare informazioari begira eta, bueno, hango lagunen berriei begira, eta, bueno, ba, berriak denak latzak izaten dira ez. Mm -hmm. Ja, bueno, illakoen eta zaurituen kopuruak orakadoa egunez egun, eta, bueno, bat amalez, e, berria, ez da, horren berria, izan ere, ba, bi iru lau urtero, horrelakoak egiten dituzte, horrelakoak egiten ditu erago armadak. Beti ere, koinciditzen dituzte horrelako erasoak egiten dituzte hauteskunde ba, e, garaietan. Izan ere, hantzabenez, ba, botoak emate doben dizkiet horrelako ba, triskantzak egiteak, eta bueno, ba du, ba, atzo bertan, eh Irralgo aretzegunkarrian argitaratu zuten inkesta baten, ez? Eh Irralgo populazioaren UNESCO 1983 inguruk babesa ba, ematen dio Erasoari, eh kontuan hartuta Irralbarruan ba kopuru txiki bat populazioaren popur, kopuru txiki bat balexinarra dela, UNESCO 15 inguru ba oie ba, datuak e, beldurgarriak izaten dira ez esan dezakegu ba irralgo populazio juduaren ia, o populazio juduakia bere osotasunean ba, ematen diola Erasoari eta horrek ba botuat, ematen dizkiela tamalez e, Netan Netanyahu eta Liebermani e, alegia esquin muturreko ba e, politikari ba erradikalenei ez hau e, hauetan e, Ba, batera orkestuko dira eh, bozketara eta eta bueno, horretan, ari dira kalkuluak egiten, ez? E, Lurren bidez ere sartuko ote diren, mobilizatu hemen dituzte eh, irurogeita magoz mila reservista eh, gaza lurrez ere inbaditzeko eta bueno, ba, erasoek e, irralgo iritzi publikoan daukaten eraginaren arabera, egingo ba, dute egingo eureka e, kalkulatzen duten arabera. Izan ere bezaldetik ba, eskuak libre eta inungo eragozpenik ez daukate e, nazioarteko komunitatearen partetik edo ba, nahi duten e, triskantza guztiak egiteko ez, aurrekoetan ere erakutsi izan dute, Eta horrein gondetan ba, antzekoa, ez eh, adieraztenak ba, beti ere epelak izaten dira. E, aurreko baten eh, nazio batuen erakundetako idazkari naguziak ere egin zituen adieraztuen batzu nola baitz, eh, bat deitzeko bi parteei bi alderdiei, ba, suari eten amandizaioten. Nola labaits ba, parean jarriz eh ba gatazkoen bi aldeak, ez? Alegia erazotzailea eta eros, erazotua, ez? Bortsatzailea eta bortsatua, okupatzailea eta okupatua mail berean jarriz e, eta bueno, baten krizkantzak eta besteen erantzuna ba mail berekoak izango balira bezala. Eta ba bai, <laughs> Une latuak eta Tamalgarriak. Mundu hotsak. mundu hutsak honen amaierara iristen gera 2012 urteko errepasoa egin da gero, hainbat eta hainbat gertakari gelditu zaizkigun nola ez aipatu gabe, baina hoiek izan dira ba gaurkoan aukeratu ditugunak badakizue horrengo astean berriz ere izango garela zuekin guztiekin nazioartearen erratsaio honetan ordur arte ondo izan. Avisado. Y una pata Que te den recogiendo tus pedazos Mientras me olvido de que fuimo algo mao Ay, tápate la cara. Say